Capitolul 9. Dincolo de fericire și nefericire se află pacea. Binele superior, dincolo de bine și de rău. Există vreo diferență între fericire și pacea interioară? Da. Fericirea depinde de condiții percepute ca pozitive, pacea interioară nu. Putem atrage numai circunstanțe pozitive în viață, dacă atitudinea și gândirea noastră sunt mereu pozitive, am creat numai evenimente și situații pozitive, nu-i așa? Știți într-adevăr ce este pozitiv și ce este negativ? Aveți o viziune de ansamblu? Au existat multe persoane pentru care limitările, eșecul, pierderea, boala sau durerea de orice fel s-au dovedit cei mai mari profesori. Astfel au învățat să renunțe la imaginile false despre sine și la scopurile și dorințele superficiale dictate de sinele fals. Au dobândit profunzime, smerenie și compasiune. Au devenit mai reale. Ori de câte ori vi se întâmplă un lucru negativ, există o lecție profundă ascunsă în acel eveniment, deși, în momentul respectiv, poate că nu o sesizați. Chiar și o boală scurtă sau un accident vă pot arăta ce este real și ce nu este real în viața dumneavoastră, ce contează și ce nu contează în ultimă instanță. Dintr-o perspectivă superioară, condițiile sunt întotdeauna pozitive. Ca să fiu mai precis, ele nu sunt nici pozitive, nici negative. Sunt ceea ce sunt. Și când trăiți acceptând complet starea de fapt, singurul mod sănătos de a trăi, nu mai există bine și rău în viața dumneavoastră. Există numai un bine superior în care este inclus și răul. Totuși, din perspectiva minții, există bine, rău, plăcere, neplăcere, iubire, ură. De aceea se spune în Cartea Genezei că Adam și Eva nu au mai avut voie să rămână în rai după ce au mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului. Când mi se întâmplă un lucru groaznic, mie sau unei alte persoane apropiate, un accident, o boală, o durere de un anumit fel sau moartea, pot să mă prefac că nu este chiar atât de rău, dar realitatea că este un lucru rău rămâne, așa că nu înțeleg de ce trebuie să o neg. Nu vă prefaceți și nu pretindeți nimic. Permiteți lucrurilor să fie așa cum sunt, atâta tot. Atitudinea de a le permite lucrurilor să fie așa cum sunt Vă va ajuta să depășiți mintea cu tiparele ei de rezistență Ce creează polarități pozitiv-negativ Este un aspect esențial al iertării Iertarea prezentului este și mai importantă decât iertarea trecutului Dacă iertați fiecare moment, îi permiteți să existe ca atare Atunci nu vor exista acumulări de resentimente Care să necesite mai târziu iertarea dumneavoastră nu uitați că aici nu vorbim de fericire. De exemplu, când o persoană iubită tocmai a murit sau vă simțiți moarte aproape, nu puteți fi fericit. Este imposibil, dar puteți fi împăcat. Poate că veți plânge și vă veți simți trist, dar dacă ați abandonat rezistențele, în spatele tristeții veți simți o liniște, un cal profund și o prezență sacră. Aceasta este emanația ființei, este pacea interioară, binele care nu are opus. Și dacă este o situație în care poți schimba ceva... Cum îi pot permite să existe încercând în același timp să o schimb? Faceți ceea ce trebuie să faceți. Între timp, acceptați situația existentă, deoarece mintea și rezistența sunt sinonime. Acceptarea vă eliberează imediat de dominația minții și astfel vă reconectează cu ființa. Ca urmare, motivațiile obișnuite ale sinelui fals pentru a intra în acțiune, frica, lăcomia, nevoia de control, de a apăra sau alimenta falsul sentiment de identitate, vor înceta să funcționeze. O inteligență mult mai puternică decât mintea are acum controlul și astfel, în acțiunile dumneavoastră, va pătrunde o altă calitate a conștiinței. Acceptați ceea ce vine spre voi, țesut în tiparul destinului, că și ce ar putea fi mai potrivit pentru nevoile voastre. Aceste cuvinte au fost scrise acum 2000 de ani de Marcus Aurelius, unul dintre oamenii extrem de rari care au avut în același timp și puterea lumească și înțelepciunea. Se pare că cei mai mulți dintre oameni au nevoie de un anumit grad de suferință înainte de a-și abandona rezistențele și de a învăța să accepte, înainte de a ierta. Imediat ce fac acest lucru se întâmplă unul dintre cele mai mari miracole, trezirea conștiinței ființei prin ceea ce pare a fi răul, transformarea suferinței în pace interioară. Efectul ultim al tuturor relelor și suferințelor din lume este că ele îi vor forța pe oameni să realizeze cine sunt dincolo de nume și de formă. Astfel, ceea ce percepem ca fiind rău din perspectiva noastră limitată este de fapt o parte din binele superior care nu are opus. Totuși acest lucru nu devine adevărat pentru dumneavoastră decât prin iertare. Până când nu se întâmplă acest lucru, răul nu a fost recuperat și din acest motiv rămâne rău. Prin iertare, care în esență înseamnă recunoașterea lipsei de realitate a trecutului și acceptarea momentului prezent așa cum apare, miracolul transformării se produce nu numai înăuntru, ci și în afară. Un spațiu liniștit de prezență intensă apare atât în dumneavoastră, cât și în interiorul dumneavoastră. Oricine și orice intră în acest câmp al conștiinței va fi afectat de ea, uneori vizibil și imediat, alteori la nivelul mai profunde, schimbările vizibile apărând ulterior. Dizolvați dezacordurile, vindecați durerile, spulberați inconștiența, fără să faceți nimic, pur și simplu existând și păstrând frecvența prezenței intense. Sfârșitul dramei vieții dumneavoastră În această stare de acceptare și pace interioară, chiar dacă nu le-am numit rele, se mai pot produce evenimente care ar putea fi numite rele din perspectiva conștiinței obișnuite? Cea mai mare parte a lucrurilor așa zis rele care se întâmplă în viețile oamenilor sunt cauzate de inconștiență ele se creează singure sau, mai bine zis, sunt create de sinele fals. Mă refer la lucrurile dramatice. Când sunteți total conștient, în viața dumneavoastră nu se mai produc evenimente dramatice. Dați-mi voie să vă reamintesc cum funcționează sinele fals și cum creează el dramele. Sinele fals este mintea nesupravegheată, ce vă conduce viața atunci când nu sunteți prezent, sub forma conștiinței treze ca martor tăcut. Sinele false se percepe ca fragment separat într-un univers ostil, fără o legătură reală cu vreo altă ființă, înconjurat de alte forme de sine fals ale altor oameni, pe care fie le vede ca pe niște amenințări potențiale, fie încearcă să le folosească pentru atingerea scopurilor sale. Tiparele de bază ale sinelui fals sunt făcute să îi abată frica profund rădăcinată sau sentimentul de lipsă. Ele sunt rezistența, controlul, puterea, lăcomia, apărarea, atacul. O parte din strategiile sinelui fals sunt extrem de inteligente, însă cu toate acestea nu rezolvă niciodată niciuna din problemele sale, pur și simplu pentru că problema este însuși sinele fals. Când sinele fals al unei persoane întâlnește un alt sine fals într-o relație personală sau în cadrul unei organizații sau instituții, mai devreme sau mai târziu se întâmplă lucruri rele, drame de un fel sau altul, sub forma conflictelor, a problemelor, a luptelor pentru putere, a violenței fizice sau emoționale și așa mai departe. Aici intră și relele colective, ca războiul, genocidul și exploatarea, toate cauzate de inconștiența acumulată. În plus, multe tipuri de boli sunt produse de rezistența continuă a ținelui fals, care generează restricții și blocaje în circulația energiei prin corp. Când vă reconectați cu ființa și nu mai sunteți condus de minte, încetați să mai creați toate acele lucruri, nu mai creați și nu mai participați la nicio dramă. Ori de câte ori sinele fals al cuiva întâlnește un alt sine fals, apar drame de un fel sau altul. Chiar dacă trăiți complet singur, tot vă veți crea o dramă proprie. Când vă este milă de dumneavoastră, începe drama. Când vă simțiți vinovat sau anxios, este tot o dramă. Când lăsați trecutul sau viitorul să se suprapune prezentului, creați timp, timp psihologic, materialul din care se construiesc dramele. Ori de câte ori nu respectați momentul prezent, permițându-i să existe așa cum este, creați drame. Cei mai mulți oameni își iubesc drama vieților, Povestea lor este identitatea lor. Sinele false conduce viața. Au investit în această poveste tot sentimentul identității lor. Chiar și căutarea de obicei fără succes a unui răspuns, a unei soluții sau a unui mod de vindecare devine o parte din ea. Și lucrul de care se tem și căruia îi se împotrivește cel mai mult este sfârșitul dramei proprii. Atâta timp cât sunt mintea lor, lucrul de care se tem și căruia îi se împotrivește cel mai tare este propria lor trezire. Când trăiți într-o deplină acceptare a ceea ce este, ați pus capăt dramelor în viața dumneavoastră, o dată pentru totdeauna. Nimeni nu mai poate nici măcar să se certe cu dumneavoastră, indiferent cât de tare se străduiește. Nu vă puteți certa cu o persoană care a devenit complet conștientă. O ceartă implică identificarea cu mintea și o poziție mentală, ca și o rezistență și o reacție față de poziția celuilalt. Rezultatul este că polaritățile opuse se energizează reciproc. Aceasta este mecanica inconștientului. Vă puteți exprima părerea clar și ferm, dar în spatele ei nu se va mai afla nicio forță de reacție, niciun fel de apărare sau atac, așa că nu se va transforma într-o dramă. Când sunteți de plin conștient, încetați să mai fiți în conflict. Nici o persoană unificată cu sine nu poate nici măcar să conceapă conflictul, confirmă cursul despre miracole. Aceasta se referă nu numai la conflictul cu alte persoane, ci, mult mai important, și la conflictul cu sine, care încetează atunci când nu mai există contradicții între cererile și așteptările minții dumneavoastră și ceea ce este. Efemeritatea și ciclurile vieții Totuși, atâta timp cât vă aflați în dimensiunea fizică și sunteți legat de psihicul uman colectiv, durerea fizică, deși rară, mai este încă posibilă. Ea nu trebuie confundată cu suferința, cu durerea mentală emoțională. Orice suferință este creată de sinele fals și apare ca urmare a rezistenței. De asemenea, atâta timp cât vă aflați în această dimensiune, mai sunteți încă supus naturiei ciclice și legii efemerității tuturor lucrurilor, dar nu mai percepeți acest lucru ca rău. El există pur și simplu. Acceptând starea și calitatea prezentă a tuturor lucrurilor, vi se dezvăluie o dimensiune mai profundă în spatele jocului contrarilor, ca o prezență durabilă, o liniște adâncă ce nu se schimbă, o bucurie fără nicio cauză, dincolo de bine și de rău. Este bucuria ființei, pacea lui Dumnezeu. La nivelul formei există naștere și moarte, creație și distrugere, creștere și dispariție a formelor aparent separate. Acest lucru se reflectă peste tot, în ciclul de viață al unei stele sau al unei plante, al unui corp fizic, al unui copac, al unei flori, în ridicarea și prăbușirea națiunilor, a sistemelor politice, a civilizațiilor și în inevitabilul ciclu câștig-pierdere din viața unei persoane. Există cicluri ale succesului, când lucrurile se adună în jurul dumneavoastră și prosperați, și cicluri ale eșecului, când lucrurile se spulberă sau se dezintegrează și trebuie să renunțați la ele pentru a lăsa să apară lucruri noi sau pentru a le permite transformărilor să se producă. Dacă vă agățați de lucruri și vă opuneți în momentul respectiv, înseamnă că refuzați să acceptați cursul vieții și veți suferi. Nu este adevărat că ciclul ascendent este bun și cel descendent este rău, cu excepția evaluărilor mentale. Creșterea este de obicei pozitivă, dar nimic nu poate crește la infinit. Dacă această creștere de orice fel ar continua mereu, în final ar deveni monstruoasă și distructivă. Distrugerea este necesară ca să poată avea loc o nouă creștere, nu se poate una fără alta. Ciclul descendent este absolut esențial pentru realizarea spirituală. Trebuie să ai un eșec profund la un anumit nivel sau să trăiești o pierdere sau o durere profundă ca să te simți atras către dimensiunea spirituală. Sau poate că, la un moment dat, succesul însuși a devenit gol și lipsit de sens și astfel s-a transformat în eșec. Eșecul se află ascuns în fiecare succes și succesul în fiecare eșec. În această lume, adică la nivelul formei, toată lumea are eșecuri mai devreme sau mai târziu și, desigur, fiecare realizare ajunge în ultimă instanță un nimic. Toate formele sunt efemere. Puteți continua să fiți activ, să vă bucurați exprimând sau creând forme și circunstanțe noi, fără să vă identificați cu ele. Nu aveți nevoie de ele ca să vă dea un sentiment de identitate. Ele nu sunt viața dumneavoastră, numai situația dumneavoastră de viață. Energia dumneavoastră fizică este și ea supusă ciclurilor. Nu poate fi întotdeauna la nivelul maxim vor exista momente de energie slabă și momente de energie înaltă vor exista perioade când veți fi extrem de activ sau de creativ dar este posibil să existe și momente când totul pare să stea pe loc și când aveți sentimentul că nu obțineți niciun rezultat, că nu realizați nimic un ciclu poate dura oricât de la câteva ore, la câțiva ani există cicluri mari și cicluri mici în interiorul acestora multe boli apar din împotrivirea față de aceste cicluri de energie scăzută care sunt vitale pentru regenerare. Compulsia de a face și tendința de a deriva sentimentul valorii proprii și sentimentul identității din factori externi, cum ar fi realizările, sunt o iluzie inevitabil, atât timp încât vă identificați cu mintea. În aceste condiții devine foarte dificil sau chiar imposibil pentru dumneavoastră să acceptați ciclurile negative și să le permiteți să existe. Astfel, inteligența organismului poate prelua controlul ca măsură de autoprotecție, creând o boală pentru a vă forța să vă opriți, pentru ca regenerarea necesară să aibă loc. Natura ciclică a universului este strâns legată de efemeritatea tuturor lucrurilor și a situațiilor, Buda a făcut din aceasta partea centrală a învățăturii sale. Toate condițiile sunt extrem de instabile și aflate într-un flux constant sau, după cum spunea el, efemeritatea este o caracteristică a fiecărei stări, a fiecărei situații pe care o veți întâlni în viață. Aceasta se va schimba, va dispărea sau va înceta să vă mai mulțumească. Efemeritatea are un rol central și în învățăturile lui Isus. Nu adunați pentru voi comori pe pământ unde molile și rugina distrug și unde hoții intră și fură. Atâta timp cât o stare este evaluată de mintea dumneavoastră ca fiind bună, indiferent dacă este vorba de o relație, o posesiune, un rol social, un loc sau corpul fizic, mintea se atașează de ea și se identifică cu ea. Vă face fericit, vă face să aveți un sentiment pozitiv față de propria persoană și poate să devină o parte din dumneavoastră sau din acela care credeți că sunteți. Dar nimic nu durează în această dimensiune în care molile și rugina distrug totul. Lucrurile iau sfârșit, se transformă sau suferă o schimbare de polaritate. Aceea stare care ieri sau anul trecut era bună, a devenit brusc sau treptat, rea. Starea care vă făcea fericit, vă face acum nefericit. Prosperitatea de azi devine consumismul fără sfârșit de mâine. Căsătoria și luna de miere fericite devin divorțul nefericit sau coabitarea nefericită de mâine sau o anumită stare dispare și absența ei vă face nefericit. Când o stare sau o situație de care mintea s-a atașat și cu care s-a identificat se schimbă sau dispare, mintea nu poate accepta acest lucru, se va agăța de starea care dispare și se va opune schimbării. Este ca și cum un membru ar fi smuls din corpul dumneavoastră. Uneori auzim despre oameni care și-au pierdut banii sau a căror reputație a fost distrusă, motiv pentru care s-au sinucis. Acestea sunt cazuri extreme. Alții, atunci când suferă o pierdere gravă de un fel sau altul, devin profund nefericiți și se îmbolnăvesc. Nu pot face diferența între ei înșiși și situația de viață în care se află. Am citit de curând despre o actriță renumită care a murit la 80 de ani. Când frumusețea ei a început să pălească și să fie distrusă de bătrânețe, a ajuns la disperare și a început să ducă o viață extrem de retrasă. Și ea se identificase cu o stare externă, aspectul ei fizic. La început, această stare i-a creat un sentiment de identitate fericit, apoi unul nefericit. Dacă ar fi fost capabilă să intre în legătură cu viața temporală și lipsită de formă din ea, și-ar fi putut urmări și accepta ofilirea formei exterioare de plină liniște și pace sufletească. Mai mult, forma ei exterioară ar fi devenit din ce în ce mai transparentă față de lumina care izvoră din natura ei adevărată atemporală, astfel încât frumusețea nu i s-ar fi diminuat, ci s-ar fi transformat pur și simplu în frumusețe spirituală. Totuși, nimeni nu i-a spus că acest lucru este posibil. Cel mai important mod de cunoaștere nu este încă accesibil tuturor. Buddha ne-a învățat că fericirea este duca, un cuvânt din limba pali care înseamnă suferință sau insatisfacție. Este inseparabilă de opusul ei, adică fericirea și nefericirea sunt de fapt una. Numai iluzia timpului le separă. A privi lucrurile în acest fel nu înseamnă negativism, înseamnă pur și simplu recunoașterea naturii lucrurilor, astfel încât să nu alergați după o iluzie tot restul vieții nu înseamnă nici că nu ar trebui să apreciați lucrurile sau stările plăcute, dar a încerca să obțineți prin ele un lucru pe care acestea nu vi-l pot oferi, o identitate, un sentiment de permanență și împlinire, este o rețetă sigură de frustrare și suferință. Industria reclamei și societatea de consum s-ar prăbuși în întregime dacă oamenii ar progresa spiritual și nu ar mai încerca să-și găsească identitatea prin lucruri. Cu cât încercați mai mult să obțineți fericirea în acest fel, cu atât ea vă va ocoli mai mult. Niciun lucru din afară nu vă va satisface decât temporar și superficial, dar probabil că veți avea nevoie de multă deziluzii până când să realizați acest adevăr. Lucrurile și stările vă pot oferi plăcere, dar vă pot da și durere. Lucrurile și stările vă pot oferi plăcere, dar nu vă vor da bucurie. Nimic nu vă poate aduce bucurie. Bucuria nu are o cauză și vine din interior, întocmai ca bucuria ființei. Este o parte esențială a stării interioare de pace, stare care a fost numită pacea lui Dumnezeu. Este starea dumneavoastră naturală, nu un lucru pe care trebuie să vă străduiți mult, să-l obțineți sau să-l realizați. Mulți oameni nu își dau seama niciodată că niciunul dintre lucrurile pe care le fac, le posedă sau le realizează, nu le poate aduce mântuirea. Cei care observă acest fapt devin deseori plictisiți de lume și depresivi. Dacă nimic nu le poate oferi o satisfacție adevărată, pentru ce să te lupți? Ce rost mai au toate? În Vechiul Testament, profetul trebuie să fie ajuns la o astfel de conștiință când a scris Am văzut tot ce se face sub soare și priviți, totul este deșertăciune și sforțare în van. Când ajungeți în acest punct, sunteți la un pas de disperare. Și la un pas de iluminare Un călugăr budist mi-a spus odată Tot ce am învățat în cei 20 de ani De când sunt călugăr Poate fi rezumat într-o singură propoziție Tot ceea ce apare Dispare Asta este tot ce știu Desigur, voia să spună cam următoarele Am învățat să nu mă opun Situației prezente Am învățat să-i permit prezentului să existe Și să accept natura efemeră A tuturor lucrurilor și stărilor Astfel mi-am găsit liniștea a nu opune rezistență vieții înseamnă a fi atins starea de grație, de ușurință și iluminare. Această stare nu mai depinde de anumite stări sau calități ale lucrurilor, bune sau rele. Pare aproape paradoxal și totuși, atunci când dependența interioară de o anume formă a dispărut, condițiile generale de viață, formele exterioare, tind să se amelioreze foarte mult. Lucrurile, oamenii sau condițiile de care credeți că aveți nevoie ca să fiți fericit, vă vin acum fără să fie nevoie să faceți vreun efort și sunteți liber să vă bucurați de ele și să le apreciați, cât există. Toate aceste lucruri, desigur, vor dispărea. Ciclurile vin și se duc, dar dacă dependența a dispărut, nu mai există frica de pierdere, viața curge mai ușor. Fericirea derivată dintr-o sursă secundară nu este niciodată prea profundă. Este numai o reflexie palidă a bucuriei ființei, pacea vibrantă pe care o descoperiți în interior atunci când vă abandonați pe sine. Ființa vă poartă dincolo de polaritățile opuse ale minții și vă eliberează de dependența de formă. Chiar dacă totul s-ar prăbuși și s-ar distruge în jurul dumneavoastră, tot ați simți un miez interior de pace profundă. Poate că nu veți fi fericit, dar veți fi împăcat. Folosirea și abandonarea negativismului. Orice rezistență internă este trăită ca negativism sub o formă sau alta. Orice formă de negativism este rezistență. În acest context, cele două cuvinte sunt aproape sinonime. Negativismul merge de la iritare sau nerăbdare până la furia feroce, de la o stare de deprimare sau supărare tăcută la disperarea suicidară. Uneori rezistența declanșează corpul emoțional de durere, caz în care chiar și o situație minoră poate provoca un negativism intens, ca furia, deprimarea sau suferința profundă. Ego-ul crede că prin negativism poate manipula realitatea și poate obține ceea ce dorește Crede că prin negativism poate atrage o stare dezirabilă sau dizolva una indezirabilă Cursul miracolelor sublinează faptul că ori de câte ori sunteți nefericit Există credința inconștientă că prin nefericire plătiți lucrul anume pe care îl doriți Dacă dumneavoastră, mintea, nu credeți în faptul că nefericirea aduce la vreun rezultat De ce o mai creați? Adevărul este, desigur, că negativismul nu duce la niciun rezultat. În loc să atragă o stare dezirabilă, el o împiedică să apară. În loc să dizolve starea indezirabilă, el o ține în loc. Singura sa funcție utilă este că înterește sinele fals și acesta este motivul pentru care acesta o iubește. Odată ce v-ați identificat cu o formă sau alta de negativism, nu mai vreți să renunțați la ea și, la un nivel inconștient profund, nu doriți nici schimbări pozitive. Ele vor amenința identitatea de persoană deprimată, furioasă și greu de mulțumit. Atunci veți ignora, nega sau sabota lucrurile pozitive din viața dumneavoastră. Este un fenomen desîntâlnit și nebunesc în același timp. Negativismul este ceva complet artificial. Este un factor de poluare psihică și observăm că există o legătură profundă între otrăvirea și distrugerea naturii și negativismul amplu care s-a acumulat în psihicul uman colectiv. Nicio altă formă de viață de pe planetă nu cunoaște negativismul în afară de oameni, tot așa cum nicio altă formă de viață nu bat șocorește și nu o trăvește pământul care o susține. Ați văzut vreodată o floare nefericită sau un stejar stresat? Ați întâlnit vreodată un delfin deprimat, o broască având probleme de respect față de sine, o pisică ce nu se poate relaxa sau o pasăre care să nutrească ură și resentimente? Singurele animale care pot trăi ocazional ceva asemănător cu negativismul sau care dau semne de comportament nevrotic sunt cele care trăiesc în strânsă legătură cu mintea umană și cu nebunia ei. Urmăriți orice plantă sau animal și lăsați-le să vă învețe acceptarea situației date, abandonarea în fața clipei de acum. Lăsați-le să vă învețe ființa. Lăsați-le să vă învețe integritatea, care înseamnă a fi o unitate, a fi tu însuți, a fi real. Lăsați-le să vă învețe cum să trăiți, cum să muriți și cum să nu transformați viața sau moartea într-o problemă. Am trăit alături de mai mulți maestrizeni, toți erau pisici, chiar și rațele m-au învățat importante lecții spirituale. Observarea lor este o meditație în sine cât de liniștite plutesc într-o totală acceptare de sine, complet prezente în clipa de acum, demne și perfecte, așa cum numai o ființă fără minte poate fi. Totuși, din când în când, două rațe se iau la bătaie. Uneori, fără niciun motiv aparent, sau poate că una a invadat spațiul personal al celeilalte. Lupta durează de obicei câteva secunde și apoi rațele se despart, înnoată în direcții diferite și dau cu putere din aripi de câteva ori. Continuă apoi să notele liniștite, ca și cum lupta nu ar fi avut niciodată loc. Când am observat acest lucru pentru prima oară, am realizat brusc că aceste bătăi din aripă eliberează un surplus de energie, împiedicând astfel rămânerea sa în corp și transformarea în negativism. Aceasta este o inteligență naturală și accesul la ea este foarte ușor, pentru că animalele nu au o minte care să țină în mod artificial trecutul în viață și apoi să construiască o identitate în jurul lui. O emoție negativă nu poate conține un mesaj important. De exemplu, dacă mă simt deseori deprimat, poate fi un semn că ceva nu este în regulă cu viața mea și mă poate obliga să-mi analizez situația de viață și să fac anumite schimbări. Așa că am nevoie să ascult ce îmi spune emoția și nu să o resping ca fiind negativă. Da. Emoțiile negative recurente conțin uneori un mesaj, ca și bolile, dar orice schimbări veți face, indiferent dacă ele sunt legate de muncă, de relațiile personale sau de mediul ambient, acestea sunt în ultimă instanță doar o cosmetizare, dacă nu vin dintr-o modificare de conștiință modificarea nu poate însemna decât un singur lucru, o prezență mai intensă. Când ați ajuns la un anumit grad de prezență, nu mai aveți nevoie ca negativismul să vă spună de ce anume aveți nevoie într-o situație de viață dată. Dar atâta timp cât negativismul este prezent, folosiți-l. Folosiți-l ca pe un fel de semnal care să vă reamintească să fiți mai prezent. Cum împiedicăm apariția negativismului? Cum scăpăm de el după ce a trecut? Așa cum v-am spus, îl împiedicați să apară fiind total prezent, dar nu vă descurajați. Există foarte puțini oameni pe pământ care își pot menține o stare de prezență continuă, deși unii sunt foarte aproape de acest lucru. În curând, cred că vor fi mult mai mulți. Or de câte ori observați că resimțiți o formă sau alta de negativism, nu o considerați un eșec, ci un semnal util care vă spune trezește-te, părăsește-ți mintea, fi prezent. Există un roman al lui Aldous Huxley care se numește Insula, scris în ultimii săi ani de viață când scriitorul devenise foarte interesat de învățăturile spirituale. Este relatată povestea unui bărbat care a naufragiat pe o insulă pustie izolată de restul lumii. Pe această insulă se află o civilizație unică. Lucrul neobișnuit aici este că locuitorii, spre deosebire de restul lumii, sunt sănătoși la minte. Primul lucru pe care îl observă bărbatul sunt papagalii colorați așezați sus în copaci care par să spună continuu Atenție, aici și acum, atenție, aici și acum. Mai târziu aflăm că locuitorii insulei învățau aceste cuvinte ca să le reamintească continuu să fie prezenți. Așa că, ori de câte ori simțiți că negativismul apare în sinea dumneavoastră, indiferent dacă este cauzat de un factor extern, de un gând sau de un lucru pe care nu-l conștientizați, priviți negativismul ca și cum o voce ar spune Atenție! Aici și acum! Trezește-te!" Chiar și cea mai mică iritare este semnificativă și trebuie acceptată și analizată. Albinter se va produce o acumulare crescând a reacțiilor neobservate. Așa cum v-am mai spus, ați putea renunța la negativism odată ce vă veți da seama că nu doriți ca acest câmp energetic să se afle în interiorul dumneavoastră și că este inutil. Dar în acest caz, asigurați-vă că îl abandonați complet. Dacă nu reușiți să-l abandonați, atunci acceptați existența lui și îndreptați-vă atenția asupra acestui sentiment, așa cum v-am arătat mai devreme. O alternativă la abandonarea unei reacții negative este dizolvarea acesteia, imaginându-vă că sunteți transparent la cauza externă a reacției. Vă recomand să exersați întâi cu lucruri minore, fără nicio importanță. Să presupunem că stați acasă, așezat confortabil în fotoliu. Brusc auziți sunetul ascuțit al unei alarme auto din stradă. Iritarea crește. Care este scopul iritării? Niciunul. De ce ați creat-o? Nu dumneavoastră ați creat-o, ci mintea dumneavoastră. A fost o reacție complet automată, inconștientă. De ce a creat-o mintea dumneavoastră? Pentru că ea posedă credința inconștientă că rezistența pe care o trăiți ca negativism sau nefericire de un anumit fel va dizolva într-un fel această stare indezirabilă. Desigur, această credință este o iluzie. Rezistența pe care o creează, furia sau iritarea, sunt în acest caz mult mai perturbatoare decât cauza inițială pe care încearcă să o elimine. Toate acestea pot fi transformate în practică spirituală. Simțiți că deveniți transparent ca și cum nu ați mai avea soliditatea corpului material. Permiteți-i zgomotului sau cauzei reacției dumneavoastră negative să treacă pur și simplu prin dumneavoastră. Așa cum v-am mai spus, faceți mai întâi acest exercițiu cu lucrurile mici, alarma de la mașină, câinele care latră, copiii care țipă, blocajul din trafic. În loc să construiți în dumneavoastră un zid de rezistență care să fie constant și dureros lovit de lucruri ce nu ar trebui să se întâmple, lăsați totul să treacă prin dumneavoastră. Cineva vă va spune ceva într-un mod nepoliticos sau cu intenția de a vă răni. În loc să aveți o reacție inconștientă și negativă, precum atacul, apărarea sau retragerea, lăsați totul să treacă prin dumneavoastră. Nu opuneți nicio rezistență, ca și cum nu ar mai fi nimeni acolo care să se simtă rănit. Aceasta este iertarea, în acest fel deveniți invulnerabil. Puteți să îi spuneți acelei persoane că are un comportament inacceptabil, dacă asta alegeți să faceți. Dar ea nu mai are puterea de a vă controla starea interioară. Dumneavoastră dețineți controlul, nu altă persoană, nici mintea dumneavoastră. Indiferent dacă este vorba de o alarmă auto, o persoană agresivă, o inundație, un cutremul sau pierderea tuturor bunurilor materiale, mecanismul de rezistență este același. Practic meditația, am fost la diferite seminare, am citit multe cărți despre practicile spirituale, încerc să ajung la starea lipsei de rezistență, însă în cazul în care mă întrebați dacă am ajuns la o pace interioară adevărată și durabilă, răspunsul meu sincer va trebui să fie nu. De ce nu am găsit-o? Ce altceva pot să fac? Încă o mai căutați în afară și nu puteți ieși din starea de căutare. Poate că următorul seminar vă va aduce răspunsul, poate această tehnică nouă. Dacă mă întrebați pe mine, v-aș spune nu căutați pacea, nu căutați nicio altă stare în afara celei în care vă aflați acum. Altfel, veți construi singur conflictul interior și rezistența inconștientă. Iertați-vă pentru faptul că nu sunteți în păcat. În momentul în care veți accepta complet lipsa dumneavoastră de pace, ea se va transforma în pace. Orice lucru pe care îl acceptați pe deplin vă va duce acolo, vă va aduce pacea. Acesta este miracolul abandonării. Poate că ați auzit expresia Întoarce și celălalt obraz, pe care a folosit-o acum 2000 de ani un mare maestru spiritual. El încerca să exprime simbolic secretul lipsei de rezistență și de reacție. În această afirmație, ca și în toate celelalte, el era interesat numai de realitatea dumneavoastră interioară, nu de comportamentul exterior din viață. Cunoașteți povestea lui Banzan? Înainte de a deveni un mare maestru zen, a încercat mulți ani să atingă iluminarea, dar aceasta îi scăpa. Apoi, într-o zi, în timp ce se plimba prin piață, a auzit o conversație între un măcelar și clientul său. Dă-mi cea mai bună bucată de carne pe care o ai, a spus clientul, iar măcelarul i-a răspuns. Fiecare bucată pe care o am este cea mai bună. Nu există aici niciuna care să nu fie cea mai bună. Auzind aceste cuvinte, Banzan a atins iluminarea. Văd că așteptați o explicație. Când veți accepta starea prezentă, fiecare bucată de carne, fiecare moment, va fi cel mai bun. Aceasta înseamnă iluminare. Natura compasiunii Depășind sfera contrarilor create de minte, veți deveni asemenea unui lac adânc. Situația externă de viață și tot ce se întâmplă aici este suprafața lacului. Uneori calmă, uneori bătută de vânt și neuniformă, în funcție de cicluri și anotimpuri, în adâncuri, totuși lacul este mereu netulburat. Dumneavoastră sunteți întreg lacul, nu doar suprafața lui, și sunteți în contact cu propria profunzime care rămâne absolut nemişcată. Nu vă opuneți schimbărilor agățându-vă mental de orice situație. Liniștea dumneavoastră interioară nu depinde de acest lucru. Rămâneți în ființă, neschimbătoare, atemporală, nemuritoare și satisfacția sau fericirea dumneavoastră nu va mai depinde de lumea exterioară a formelor schimbătoare. Vă puteți bucura de ele, vă puteți juca de asemenea cu ele, puteți crea forme noi și aprecia frumusețea lor, dar nu va fi nevoie să vă atașați de niciuna. Când devii atât de detașat, nu înseamnă că te îndepărtezi și de ceilalți oameni? Din potrivă. atâta timp când nu sunteți conștient de ființă, nu veți înțelege realitatea altor persoane pentru că nu ați descoperit-o pe a dumneavoastră. Mintea va aproba sau va respinge forma lor, care nu include numai corpul, ci și mintea lor. Relațiile autentice devin posibile numai atunci când există conștiința ființei. Venind din ființă, veți percepe corpul și mintea altei persoane ca pe un ecran în spatele căruia puteți simți realitatea ei adevărată, așa cum o simțiți pe-a dumneavoastră. Așa că atunci când vă veți confrunta cu suferința sau cu comportamentul inconștient al altei persoane, rămâneți prezent și în contact cu ființa și astfel veți putea privi dincolo de formă, simțind ființa pură și strălucitoare celuilalt prin propria ființă. La acest nivel, orice suferință este recunoscută ca iluzorie. Suferința este cauzată de identificarea cu forma. Uneori, această înțelegere este însoțită de miracole a vindecării prin trezirea conștiinței ființei în alții, dacă aceștia sunt pregătiți. Aceasta este compasiunea? Da. Compasiunea este conștiința unei legături profunde între dumneavoastră și toate celelalte ființe, dar compasiunea are două laturi. Pe de o parte, deoarece încă mai sunteți aici, prin corpul dumneavoastră fizic, împărtășiți vulnerabilitatea și moartea formei cu toți oamenii și toate ființele vii. Data viitoare când veți spune nu am nimic în comun cu această persoană, amintiți-vă că aveți foarte multe în comun. Peste câțiva ani, doi sau șaptezeci, asta nu contează foarte mult, amândoi veți fi cadavre în descompunere, apoi grămezi de praf, iar apoi nu va mai rămâne nimic. Aceasta este o realitate care ne trezește și ne face să ne simțim umili, lăsându-ne foarte puțin loc mândriei. Este un gând negativ? Nu. Este un fapt. De ce să închideți ochii în fața lui? În acest sens, există o egalitate totală între dumneavoastră și orice altă ființă. Unul dintre cele mai puternice exerciții spirituale este meditația profundă asupra morții, formelor fizice, inclusiv a propriei ființe. Acest lucru se numește moartea înainte de moarte. Pătrundeți cât mai profund în acest exercițiu. Forma dumneavoastră fizică se dizolvă, nu mai există. Apoi vine un moment când toate formele mentale sau gândurile mor și ele. Și totuși, dumneavoastră sunteți încă aici, prezența divină din dumneavoastră, radiind, completrează. Niciun lucru real nu a murit vreodată, numai numele, formele și iluziile. Conștiința existenței acestei dimensiuni muritoare, natura dumneavoastră adevărată, este cealaltă latură a compasiunii. La un nivel profund, recunoașteți acum nu numai propria nemurire, dar prin ea și pe aceea a tuturor ființelor. La nivelul formei, vă împărtășiți din moartea și efemerul existenței. La nivelul ființei, împărtășiți viața eternă, strălucitoare. Acestea sunt cele două aspecte ale compasiunii. În compasiune, sentimentele aparent opuse ca tristețea și bucuria se contopesc într-un singur sentiment și se transformă într-o pace interioară profundă. Aceasta este pacea lui Dumnezeu. Este unul dintre cele mai nobile sentimente de care sunt capabili oamenii și are o mare putere de vindecare și transformare. Dar adevărata compasiune, așa cum am descris-o eu, este rară. O empatie profundă pentru suferința altei persoane umane necesită, bineînțeles, un grad înalt de conștiință, dar reprezintă numai o latură a compasiunii. Nu este completă. Adevărata compasiune depășește empatia sau simpatia. Ea nu apare până când tristețea nu se contopește cu bucuria. Bucuria ființei dincolo de formă. Bucuria vieții eterne. Spre o ordine diferită a realității. Nu sunt de acord cu ideea că un corp are nevoie să moară. Sunt convins că putem ajunge la nemurirea fizică. Motivul pentru care corpul moare este acela că noi credem în moarte. Corpul nu moare pentru că dumneavoastră credeți în moarte. Corpul există sau pare să existe deoarece credeți în moarte. Corpul și moartea sunt aspecte ale aceleiași iluzii, create de modul de conștiință dominant de sinele fals, care nu are conștiința sursei vieții și se vede pe sine ca separat și constant amenințat. Astfel creează iluzia că sunteți un corp, un vehicul fizic dens, condensat, amenințat. A te percepe pe tine sub forma unui corp vulnerabil care s-a născut și peste puțin din moare, aceasta este iluzia. Corpul și moartea, o singură iluzie, nu pot exista una fără alta. Vreți să păstrați o parte a iluziei și să scăpați de cealaltă, însă acest lucru este imposibil. Fie o păstrați pe toată, fie o abandonați în întregime. Totuși, nu puteți scăpa de corp și nici nu trebuie să faceți acest lucru. Corpul este o percepție incredibil de greșită a naturii dumneavoastră adevărate. Dar natura dumneavoastră adevărată este ascunsă undeva în această iluzie, nu în afara ei, și astfel corpul este singurul punct de acces spre ea. Dacă ați vedea un înger, dar l-ați confunda cu o statuie, tot ce ar trebui să faceți ar fi să vă modificați felul de a privi și să observați din nou mai atent statuia din piatră, nu să începeți să vă uitați în altă parte. Atunci ați descoperi că nu a existat niciodată o statuie de piatră. Dacă credința în moarte creează corpul, de ce animalele au corp? Un animal nu are sine fals și nici nu crede în moarte. Totuși, moare sau Pare să moară. Nu uitați că felul în care percepeți lumea este o reflectare a stării dumneavoastră de conștiință. Nu sunteți separat de ea și nu există nicio lume obiectivă în afara ei. În fiecare moment, conștiința dumneavoastră creează lumea în care trăiți. Una dintre cele mai importante observații intuitive oferite de fizica modernă este aceea a unității dintre observator și observat. Persoana care realizează experimentul, conștiința observatoare, nu poate fi separată de fenomenul observat. Un mod diferit de a analiza cauzele fenomenului observat ar fi un comportament diferit. Atunci când credeți la un nivel profund în separare și lupta pentru supraviețuire, vedeți această credință reflectată peste tot în jur și percepțiile dumneavoastră sunt guvernate de frică. Locuiți într-o lume a morții și a corpurilor care se luptă, se omoară și se devorează unele pe altele. Nimic nu este așa cum pare a fi. Lumea pe care o creați și o vedeți prin mintea care creează sinele fals poate părea un loc extrem de imperfect, chiar o vale a plângerii. Dar, indiferent ce anume percepeți, totul este numai un fel de simbol, ca o imagine într-un vis. Este felul în care conștiința dumneavoastră interpretează și interacționează cu dansul energiei moleculare din Univers. Această energie este materia brută a așa numite realități fizice. O vedeți în termenii corpurilor, nașteri și morții, sau ca pe o bătălie pentru supraviețuire. Este posibil un număr infinit de interpretări complet diferite, de lumii complet diferite, și de fapt chiar există, toate depind de conștiința care percepe. Fiecare ființă are un punct focal al conștiinței și fiecare astfel de punct focal își creează propria lume, deși toate lumile sunt conectate. Există lumea umană, lumea furnicilor, lumea delfinilor și așa mai departe. Există nenumărate ființe, a căror frecvență de conștiință este atât de diferită de a dumneavoastră, încât probabil că sunteți la fel de puțin conștient de existența lor pe cât sunt ele de existența dumneavoastră. Ființele cu o conștiință înaltă, care sunt conștiente de legătura lor cu sursa și cu celelalte ființe și lucruri, ar locui într-o lume care dumneavoastră vi s-ar părea un rai și totuși toate lumile sunt în final una singură. Lumea noastră umană colectivă este creată în mare parte prin nivelul de conștiință pe care noi îl numim minte. Chiar și în interiorul lumii umane colective există diferențe majore, multe sub -lumi, în funcție de cel care percepe sau creează lumea respectivă. Deoarece toate lumile sunt conectate, când conștiința umană colectivă se transformă, natura și lumea animalelor vor reflecta această transformare. De aici și afirmația din Biblie, potrivit Căreia, în era următoare, apoi am pășit într-un câmp plin de tot felul de animale, leul, mielul, leopardul și lupul, stând toți la un loc într-o unire desăvârșită. Aceasta indică posibilitatea unei ordini complet diferite a realității. Lumea, așa cum ne apare ea astăzi, după cum am mai spus, este în mare o reflectare a minții conduse de sinele fals, frica fiind o consecință inevitabilă a iluzilor induse de sinele fals, lumea noastră este dominată de frică. Așa cum imaginile dintr-un vis sunt simboluri ale stărilor și sentimentelor interioare, la fel, realitatea noastră colectivă este în mare parte expresia simbolică a fricii și a straturilor profunde de negativism acumulate în psihicul uman colectiv. Nu suntem separați de lumea noastră, așa că atunci când majoritatea oamenilor se vor elibera de iluzia sinelui fals, această schimbare interioară va afecta întreaga creație. Veți locui efectiv într-o lume nouă. Este o schimbare a conștiinței planetare. Un straniu proverb budist spune că fiecare copac și fiecare fir de iarbă vor deveni în ultimă instanță puncte de iluminare ale acelui așa adevăr. După spusele Sfântului Pavel, întreaga creație așteaptă ca oamenii să atingă iluminarea. În felul acesta interpretez eu propoziția pentru că făptura așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Romani 8 19. Sfântul Pavel continuă spunând că, prin aceasta, întreaga creație se va mântui, căci știm că toată făptura împreună suspină și împreună are dureri până acum. Romanii 8.22 Ceea ce se naște este o conștiință nouă și, ca o inevitabilă reflexie a ei, o lume nouă. Acest lucru este prezis și în Noul Testament, în Apocalipsă. Și am văzut cer nou și pământ nou, căci cerul cel din tâi și pământul cel din tâi au trecut. Dar nu confundați cauza cu efectul. Sarcina dumneavoastră principală nu este căutarea mântuirii prin crearea unei lumi mai bune, ci trezirea din identificarea cu forma. Atunci nu veți mai fi legat de această lume, de acest nivel a realității. Vă veți putea simți rădăcinile nemanifest și astfel vă veți putea elibera de atașamentul față de lumea manifestă. Vă veți putea bucura de plăcerile trecătoare ale acestei lumi, fără să mai existe frica de pierdere, așa că nu veți mai simți nevoia să vă agățați de ele. Deși veți putea simți bucuriile plăcerilor senzoriale, dorința și nevoia de a simți experiențele senzoriale nu vor mai exista, ca de altfel nici căutarea constantă a satisfacției prin gratificare psihologică, prin alimentarea sinelui fals. Veți fi în contact cu ceva infinit mai mare decât orice plăcere, mai mare decât orice lucru manifest. Într-un fel, nu veți mai avea nevoie de lume Nu veți mai avea nevoie ca ea să fie altfel decât este Numai în acest moment veți începe să aveți o contribuție reală La construirea unei lumii mai bune, a unei realități diferite Numai în acest moment veți fi capabil să simțiți adevărata compasiune Și să-i ajutați pe ceilalți la nivelul cauzei Numai cei care au cunoscut transcenderea lumii pot crea o lume mai bună Poate vă mai amintiți că am vorbit despre natura duală a adevăratei compasiuni, care este conștiința unei legături, între moartea și nemurirea împărtășită. La acest nivel profund, compasiunea devine vindecare, în sensul cel mai amplu. În această stare, influența dumneavoastră vindecătoare se bazează, în primul rând, nu pe realizarea unui anumit lucru, ci pe simpla existență. Toți cei cu care veți veni în contact vor fi atinși de prezența dumneavoastră și influențați de pacea pe care o iradiați, indiferent dacă sunt conștienți de acest lucru sau nu. Când sunteți complet prezent și oamenii din jur manifestă comportamente inconștiente, nu mai simțiți nevoia de a reacționa la ele, așa că nu le mai acordați niciun fel de realitate. Pacea dumneavoastră interioară este atât de vastă și de profundă, încât tot ceea ce nu este pace dispare în ea de parcă nici nu ar fi existat. Acest lucru rupe ciclul karmic de acțiune și reacție. Animalele, copacii, florile vor simți pacea dumneavoastră și vor răspunde la ea. Veți învăța și pe alții, nu mai existând, arătându-le pacea lui Dumnezeu. Deveniți lumina lumii, o emanație a conștiinței pure și astfel eliminați suferința la nivelul cauzei, eliminați inconștiența din lume. Asta nu înseamnă că nu îi puteți învăța pe alții și prin ceea ce faceți, de exemplu, arătându-le cum să scape de identificarea cu mintea, cum să-și recunoască tiparele inconștiente și așa mai departe. Dar cel care sunteți este întotdeauna o lecție mult mai importantă și cu o putere de transformare mult mai mare decât ceea ce spuneți, chiar mai importantă decât ceea ce faceți. Mai mult, recunoscând primatul ființei și astfel lucrând la nivelul cauzei, compasiunea dumneavoastră se va putea manifesta simultan la nivelul acțiunii și al efectului, alinând suferința ori de câte ori vă veți întâlni cu ea. Când un om flămând vă va cere o bucată de pâine și aveți una, îi veți da și lui. Dar în timp ce îi dați pâinea, chiar dacă interacțiunea este foarte scurtă, ceea ce contează în realitate este împărtășirea ființei, pentru care pâinea este doar un simbol. Prin ea are loc o vindecare profundă. În acest moment nu mai există un om care dă și unul care primește. Ei sunt una. Dar nu ar trebui să mai existe foame și foamete. Cum putem crea o lume mai bună fără să ne ocupăm de rele ca foamea și violența, în primul rând? Toate relele sunt efectul inconștienței. Puteți reduce aceste efecte ale inconștienței, dar nu le puteți elimina dacă nu eliminați cauza lor. Adevărata schimbare are loc în interior, nu în exterior. Dacă vă simțiți chemați să alinați suferința lumii, acesta este un lucru foarte nobil, dar amintiți-vă să nu vă concentrați numai asupra exteriorului, altfel veți avea parte de frustrare și disperare, fără o profundă schimbare interioară. La nivelul conștiinței umane, suferința lumii este un puț fără fund așa că nu lăsați compasiunea să devină unilaterală. Empatia cu durerea sau lipsa unei persoane și dorința de a ajuta trebuie să fie echilibrate de o conștiință profundă a naturii eterne, a vieții și a naturii iluzorii a tuturor durerilor. Lăsați pacea dumneavoastră interioară să invadeze tot ceea ce faceți și veți funcționa simultan la nivelul efectului și al cauzei. Acest lucru este valabil și dacă susțineți o mișcare ce are drept scop să-i oprească pe oamenii profund inconștienți, să se distrugă pe sine, să-i distrugă pe alții planeta sau să provoace sferințe cumplite altor ființe sensibile. Nu uitați, așa cum nu vă puteți lupta cu întunericul, tot așa nu vă puteți lupta cu inconștiența. Încercând, polurile opuse se vor întâlni și se vor înrădăcina și mai adânc. Vă veți identifica cu una dintre polarități, veți crea un dușman și astfel veți fi cufundat din nou în inconștiență. Creșteți nivelul conștiinței, împrăștiind informații sau, cel mult, practicând rezistența pasivă. Dar asigurați-vă că nu aveți nicio rezistență interioară, niciun pic de ură, nici un pic de negativism. Iubiți-vă dușmanii, a spus Isus, lucru care de sigur înseamnă să nu aveți dușmani. Odată implicat în transformarea la nivelul efectului, este foarte ușor să vă pierdeți în el. Rămâne treazi și foarte, foarte prezent. Punctul dumneavoastră central trebuie să rămână nivelul cauzal. Scopul dumneavoastră principal să fie explicarea dezvoltării spirituale, iar pacea cel mai prețios dar făcut lumii.